Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man walahu. Pas falëndrimet Allahu xhallahu ala dërgimin e salavateve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ne vazhdojmë mëdhëson të më lejnë Allahu xhallahu ala me temën tonë të radhës, të cilën kemi filluar ta trajtojmë në takimin e kaluar. Andaj të ndrojë dhëdorimi duke trajtuar temat e edukatës dhe të mirësimjelljes. Dhe kemi arë tek edukata dhe mirësile jonë ndaj njerëzve të dies, ndaj djetarve Dhe për këtë kemi përmendur argumentet edhe nga Koranë dhe nga suneti Dhe nga fjallët e djetarve duke përmendur fillemesh se Do tëtë të qka dhe qka nënkuptohet dhe kush përfshjet në termin djetar Dhe pasaj disën nga regullat dhe mënyrat e mirësiles dhe tretimit të kësaj kategorije Dhe, dhe, dhe të dëvejrimi dhe sondë të melenë Allah Gjellewala me të njëtën tim, duke munduar që disa pika që kanë betur të pa përmbyllura, ma dhja dhe mund të jenë, dhe është ta ju jo të kuptuara drejtë, të munduemi sondë të melenë Allah Gjellewala të i përmbyllim, mërënda kësë që e kemi. Dhe pa dyshim se ka pika të shumë të të slatë, ka nevoj për të time më të detajzuara, më të gjata, Por do të mundom që me sonte me përmbledh këtë tem Gjusë Allah në Gjellevarat në ebë sukses Dhe të na mundëson që me dëvertejnë dhe i ksej kategorie Dhe kemi sielje dinjetoze si kur që në kam su Allah Gjellevar Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam Tëndrua lezer dhe motra kam e kam përmend të akimin e këlluar Se kër flasëm për djetarët nuk do të tëtë të Personi fizikë që je ke vetëm para vetës Por nuk kupten qdo kosh i cili do të të la trashegimi, edhe në qofë se nuk është prezenjet në kësoj bote, do të nuk mund të kemi qasje fizike për balti, për mbeten shumë obligime dhe shumë regula që mund të izbatojmë për balë kësoj kategoria, do të të në qofë se ju jo për balë aspektit fizik, për balë trashegimis, për balë fjallëve, mendimeve, qëndrimeve që ata i lanë e kështë të mëratë. Andaj në djetarët është nuk përshjitë vetën personi fizikë, por përshirë gjithdo kush i cili e meriton këtitut, pavarësisht a është i gjalla po ka vdik, edhe pse kemi thënë sa ata që kanë vdik kur janë shumë më të sigurët, sa ata që kanë vetë të gjallë. Do të mundur me sonte me lina latë të madnuar të i përmen në disa prej pikave që mund të quen edhe vrejtje dhe kujdes që duhet të kemi në, në këto pika që do të lasin për to. Kemi përmenda tjese Të gjithë neve si musliman në të kënë që ne të njojma që ka kërkuar nga ne Allahu Gjallahu Ala dhe pejgamberi sallallahu alesallam Nga se Allahu të barak vë tala ta në ka obliguar në ka ngërkuar me këtë detyr Që ne të reflektojmë në basta këture mësimeve Dhe të adhurim Allahu Gjallahu Ala në basta sa që Zote ka kërkuar Por duke paspara sysh se shumë gaktomsimi nuk është lehtë më kuptoj drejt për të nga këto argumente dhe fakte, u dhëfyesh dhe udhues drejt asaj që Allahu xhallahu ala e ka kërkuar, Zoti ka bën jashtë dijes. Ata janë u dhëfyesit dhe udhuesit drejt asaj që Zoti xhallahu ala ka kërkuar. Mirpo, në këtë rast, njeriu duke përsaktuar dikë si açi që dhe ndjek, do e ndiejë do e pason, pavarësisht a është një individ apo është një grup Djetarë është e kështu më radhë, në momenit kur a i përcakton se nga kush do të merë dhe këtë do e dëgjan, duhet të kemi parasysh tri gjera kërjesore. Nështë kjo është pika e parë. Në momenit kur të përcaktojmë, duhet të jemi të kujdeshëm për balë këture tri pikave kërjesore. E parë ashtë se me gjith vlerën dhe me gjithë do të të në pozitën dhe, dhe, dhe, dhe gjithë ato që zutë gjellë ure oa dha kësaj kategoria, Gjithmonë duhet jemi dhe të të bindur se nuk ka njërit pagabushum pas pejgamberit sallallahu alo sallam. A dhe nuk duhet që përsaktimi me ndjek dikan, qovë nga djetarët e mdhaj të medhebëve të mdha, apo dhe nga djetarët e tjerë që na interpretojnë a që Zotë Gjellola ka kërkuar për neve, nuk duhet në nkuptan këtë përsaktim pagabushmërin. A ndaj, ne respektojmë dhe ndjekim, por nuk shenëtërojmë asë këndë përveqë Asaj që Zotë i Gjellewale ka bërt e këtile Në këtë ras është fjale Allah dhe porosit e pejgamberit sallallahu alaihu sallam E dhëta që duhet të kemi porosit është Se këta djetar janë mjetë, nuk janë qëllim në vete Pra ne nuk është ndjekja me ndimimit me të të tjurë qëllim në vete Por ne shpesojmë që duke i ndjekur ata dhe duke i ndjekur ata dhe duke i mësuar porosit e tjura Duke i ndjekur uzimit e tjura Ne shpesojmë se me kë që naci Allahu xhallehu ala dhe njohuja saq zoti ka kërkuar nga ne dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ngase ka raste kur do të thot dietarët shndrohen në qëllim dhe pastaj njerëzit do e bëjnë në Allah, të bëjnë mirat fjalën Allahut, ndërsa qëllimi fjalë e dietarën, ndoshta ne duhet ta kuptojmë se kjo është e kundërtë, do të gjitha mësimet e dietarën janë ka drejtim. Asnjë nga ulemot e hershme, qoftë nga sahabët apo tabiinet apo nga kushdo tjetër, nuk ka Lejuar që ajtë është ndëruat në qëllim Dhe të jetë fundi i ultimitin e besimtari Fjale e këti djetari Po ata janë ndrimecuasit Dhe pa dushim se nuk mundemi pa ta Po nuk janë qëllimi final E kjo pastaj në që ofse këtë e kuptojmë në ndihman në shumë Problemet tira që shkaktua në mesë të muslimanve Se kur është fjale e dikuj qëllim Atër s'ka kur fërë ndryshime dhe pse vje argumenti Nëse kur nuk është që lim, për është ka qëllim, por sinë bash argumente, le të konin tani kur ka nevojë me siguri të bartet nga mendimi në mendim. Dhe e treta që duhet ta kemi parasysh në këtë rast është se mos të shndruhen, do të thotë këta dietar, sikur thash nuk kanë qëllim, dhe treta mos të shndruhen këta dietar, kjo kategori e njerëzve, mos të shndruhen në ata që ne në bazë të lojalitetit të detyrë josë si kategori. Por disoperitura përqaktojmë edhe dashurinë apo urrëjtjen ndaj kujt? Andaj kush e ndjek dijetarin tëm është me mua dhe unë e dua atë. Kush nuk e ndjek dijetarin tëm apo mendim në dijetoretëm këtu nuk është me mua. Gjasë Allahu xhallahu ora nuk ka lejuar që dashuria dhe urrëjtja dhe dhe lojaliteti të përqaktuohet në bazë të individëve. Por kjo përqaktuohet në bazë të fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto tre gjëra duhet t'i kemi parasysh pa një detojate më tutjasht nga se kemi shumë pika dhe probleme që dua ti trajtojësonte, prandaj besoj që kjo pik mjafton të qartësohet me këto 3-9 pika që i përmenda. Ti atë që dua të përmend në vijim të nderu Allazer, që ka të bëjë me këtë katëritë njerëzve është se dietardh janë munduar gjithmonë të sillnë atë që është më e dobishme, më e favorshme, më e mirë, më e çeluar për njerëzit, duke u bazuar në Açi qafën Allahu xhellahu ala dhaçi ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndodh ngjëre dikush për shembull nga dietarët, kam marr një mendim që ndraport me mendimet e tjera mund tjetë kjoj let. Dhe të jetë ky mendim më i lehtë. Dhe tek çdo dietar ka mendime më të lehta dhe ka mendime pak më, ndoshta më të rënda ndraport me mendimet e tjera. Ju jo sa i ka është në veti mendimi i rond, ose mendimi vështir, ose mendim ndoshta ekstrem kështu merat. Por tek çdo dietar ka lehtësime. Dhe këto lesim jatë mirë sa ardhëra, mirë pa atërë kur janë të legjtimuara. Pra ndaj duhet me pas kujdes që mos të jetë qëlimi i dikujt pasimi i lehcimeve të ulemove dhe të djetarve. Nga se djetarët kanë thënë, kush që lem të vetin e bën pasimin e lehcimeve të djetarve, pa dëshemë se përfundimit e të tjilët nuk mund tjetë në dyshe pas devimet dhe lejthitjesi. Jo lehtësimën e kuptim të asaj që ka thënë Sufjan e Thehu rahimullahu se më u vështirsua njerëzve din çdo kush. Mirë, po lehtësimi që vjen nga i besueshmit, ky është i kërkuar. Shikoj ka thënë lehtësimi nga i besueshmit, nga dietar i cili nuk e ka përsim lehtësimin, por e ka për qëllim atë që ka kërkuar Allahu xhallahu ort dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj zakonisht njerëz nga njëra i duhet një përgjigje e caktuar i duhet një lehtësim i caktuar dhe edysa me shkumë vet filonin, tësinoshta e ka vet zakonisht nuk e jep ja përgjigjen e basës asoj që ka dëshirë. Prandaj kalon tek ndonjë hoj tjetër të dietor tjetër gazetës se, se kjo ka këtë mendim. Nuk kalon tek ai për shkak të besueshmërisë, ndër kjo është shumë e rëndësishme. Gazetsofiana theu i tha i besueshëm që lehtëson. A ndon nuk kalon tek ai për shkak të besueshmërisë, por kalon tek ai për shkak të lehtësimit. Ndersonë s'e por parë sa ko bësueshmëria para lecsimit. Nëse ka qenë këy i besueshëm te ti vazhdimisht, nuk do të jetë këtë herë apo arse të të pyt. Do tjetë hera edhete, pesumet, here, nga, lecimit, po shmëris, të jetë herë ndoshta 10, 15, 20 e më marr pas saq herë, edhe diçka të lecsimit nga, jo për shkak të lecsimit, por për shkak të besueshmërisë në këtë këçe. Mir po të barto neer sikurse. Për shembull, kam nga dietore që nganë kanë vënë mendime që dallojnë shumë nga dietoret tjera. Ky është qëllimi i ty në tek fundit ata por qet ka anj problem nga si on përpjek me dhon mendim më të mirë por nuk duhet me qenë qëllimi jon të gjuajm me mendime të tilla do të kemi gjahtar të lehçimeve prandaj ka mendime për shemb disa ngaditor kanë lejuar diçka që shumica dërmuese ulëmorëve kanë bë të ndaluar dhe me çfarë të shkëndet ti këy leçim kë ose e kundërta për shemb ekseme rad prandaj në çopse njeriu të ndërua lazer nuk është i kujdesshëm ndaj kësaj pike dhe në bazë e pretendimit të tij sa i po i ndjek diëtorat sa i po po po po po i ndejgjon diëtorat në në bazë e këtij pretendimi ai i ndjek lecsimet ai ka mundsi e ka mund në lecsim ka mundsi ka lecu vetësin në çështje kët mund të arrijë por ta dhënë se ajo që do të thotë ka shkatruar dhe ka prish dëmi që e ka godit këtë njerëz shumë më atë se së dobia që ai ka arritë sikur shikao ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndodh të vinë tek un dy njerëz të gjykojnë kanë ardhur tek pejgamberi alaihi salatu sallam dy njerëz se s'i ka pretenduar se i takon një çështje e caktuar njëri ka qenë më orator edhe pse nuk i ka taku e drejta tjetri ka qenë më i dop në mbrojtjen e të drejtës së tij do normalisht njeriu gjykon në bazë asaj që dëgjon nuk e dim të fshatën that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Në qufë se i kam gjykuar dikujt Në logaritës e drejtës e vlaho të vetë Ta din se atë që ja kam do nuk është të të pasë hisë e gjëhenimit Në ti ke mani prunë këtë botë Ti ke mani të drejtë tëndëm Në regullë ti pëknatësh me te Mirë po hisë e gjëhenimit që të godetë Në basë të kësoj hisët Të kësoj padrejtë që ke arritë është shumë me arëndë dhe me madhe Se të këshe humë pa atë që ke kërkuar me padrejtë Mundoj që me lajkat të caktuara Me, me, me Ndoj shtë ankesat të shumë Të ndoshtë atë pa qedrushme Dhe format të ndryshme Të arsutimit të caktuara Mundoj të marit të një mendim Lehtësues për te E që nuk është sunimi tje vërteta Për lehtësimi Aj mund të arrin këtë Nuk është problem Mund është me gjithë për që ka dush Ndoj shta mendim që ta përkra Qëlimin tënë Ka Mund është me gjithë Por që ka i Arë syetorësht e kaj Andaj Si kur së dëmëj është Shumë me e mësë sotobija Do t'i përmenë në disa pe këtume dëmëve Që na bëjnë Të kujdesim këtë aspekt Nësë t'i synim jonë pasim e lesimëve Por arritja të ajo që Allah Shë t'i kënaqin mëneve Nga se pse po e pyth këtë djetar Pse për po nga në këtë uqë Në thashtë ajo nuk është qëllim në vete Po për mes ti me arritë në sinë Allah Ata mërmene se me hile dhe mashtrime Dhe lojke a rritë në asinë Allah Gjellewala A, se se se jo përto Por me sinceritet dhe përkushtim Me këtë a rritë në asinë Allah Gjellewala Përëndaj, dëmet e shumët në asësa Dë bija eventuale që mund të arish Dua ti përmen disën nga këtu Dëme shkurtimisht E para Allah Gjellewala në ka bërë kriesa Të ngarkuara me obligime dhe dhe tyra Do të kanë, kanë finë tonë Dhe qëka që është farz ës Dhe që që është haram e ndaluar apo? E pasaj ka gjyra që janë të preferuara Të lavdruara, vulletara Të papëlqyre e kështu marat Dhe njëri u cili gjithë mund Anon ka e që shmej leta I bie Sa i gjithë mund së nënë që Ti ikë obligimeve Nuk e kaluar të ato që Nuk e në obligime, janë vulletara Së obligime është nga rkes Ose ndalesa është pënges Dhe ajë që Vashdimisht ikë nga ngarkesë dhe pengesat, ajo do të thamë mendime të caktuara, por e karru sistemin e të qëndrit robi Allahut, i cili është i ngarkuar nga Zoti i tij me detyra dhe, dhe obligime të caktuara. Dhe kjo është mjaft e rrimat, dhe kjo është mjaft e keq e madhe. E dyta që arrijet me këtë është se personi ngajnë rab i Allahut e që duhet të jetë kështu të kalon në rab i jebshit të tij. Do të nuk është me qëllim më Kënësia Allahot Nuk e përslim më tjetë i nështuar Zotit vet Por përslim është tjetë i nështuar epshit vet Kojtës e ti Asoj që ati i pëlqen Pa dushim se me e marrë një repitetin Pasuas i epshit Rab i epshit O shumë me eron Se së ndosht të ndonjë mendim që kish me eron du Një qështë saktuar apta 2003 është gjithashtot Se njëriu me këtë mjërë të sieljes Disi edhe e nënçman dhe përbuzë fene vetë apëto. Nga se ja për shtypja pastaj, se kën njëri ka fene vetën moskë, vetën bules, e nuk e ka realisht qëllim me zbatu fene vetë. Dhe dhe, nga se feja nuk të mësan me i njekë lecimet, feja të mësan me i njekët vërtetën. Aja që është e vërteta? E aja që i njekë gjithë mëna të që në matë leta, pavarësirë beso është mërisë dhe argumentit, kjo pa dushim se... Realisht e kam marr fën një lloj maske se un jam i interesuar me diçka të Allahut dhe pejgamberit, por nuk më intereson japish vetëstan. Atër kjo çka i bie? Kjo është thollje me fenë e Zotit që xilogjë kaluar. Kjo është një lloj nënçmy dhe përbuzje me fenë e Zotit që xilogjë kaluar. Gjasërisht nuk e synon pasimin e fesë, por synon që përmas ksoj bulësa ta realizojnë qëllimin e epsh vetë. E sa kokësin e shumo. Prandaj mos munduam me që të ndërrozo në emër të fesë të realizojm qëllimet tona personale aftë. Çfarë do qoftë, do mohuar ndaj dikujt, do më nenchmud di ken, do më marr dikujt di çka, do më lesovete di çka, tash gjeni fetva dikun ka thon dikur ndim ndim dikush dhe bombardoj dikun tjetër aftë. Që realisht nuk ka as raport me ta as gjë. Por mask, mbules për më godin di ken ose më marr dikujt di çka që ty nuk ta kona aftë. Dhe kjo është këtë çmëtimi fetva këtësh, dash një është një lloj talli më fençë, po dyshom se është shtiela shumë e rand. Dhe ta që nuk janë të kujdeshëm këtë drejtim Pa dushim se mi aftan këto tri shkele që Dhe këto tri dhëme që i godasin Të në vedisojnë Të nërodhazër se t'jemi të, të kujdeshëm Se qëfar për në gjëmë dhe qëfar për, për pasojnë Dhe i pa dushim se Allah Gjallahu Ala ka bërë që Për mes asaj që në ka mësuar dhe uzuar Të në e lehësën jetën Por lehësus është Allahu Dhe e dinë mas mirë që falive në bëndëbi Nganjëria mirë që mund të jetë e vështirë për momentin, por lehtësuse për të ardhmen. Dhe kjo është lehtësimi. Ka si dikush nganjë herë më ndon, për shembull, se lehtësimi i fjes është lehtësim të gjitha fazave të zhvillimit. Nuk do të themon kështu. Nuk do të themon kështu. Mund të jetë diçka e vështirë për momentin, po ndrapart me atje ku shtëpi është lehtësimi maksimal aftë. E jo pinit fillim lehtësim, nganjëherë s'ka kurrë ku lehtësim aftë. Antaj rajdhëmia letu vetës të ardhën apo mëson tash duhet tash me pas vështir me rëndu vetën por më leson të ardhën Sikur si, si kanë thën, Ahmed i kanthan Imam Ahmedi rahimullah kur e kanë pa po të ngarkuar me kërkim të dijes do të vrapum me kërkim dijes shumë përon vetën në të kuptim letoja pak vetës ka thon merr pak pushim ka thon pushimin për kërkoj unë për shkak të pushimit po lodhna nuk jam tu lodh për shkak të lodhjes po për shkak të pushimit po lodhna Antëllin inxhinier, mund të ngarkuemi nga me diçka, po pse kemi për shkak të ngarkjes, po për shkak të lësimit? Dhe këtu çu do të më kuptuat ç'është ne lësimi te fesë, edhe normalisht, edhe kuptimet e tjera që përfshihen këtu, po për nuk është tema jon tash, e lehçimi i Islamit për as tema jon, mos pasimi i lehçimeve të pabazuara, të paqendrueshme, që realisht nuk synohet me arritjen te kaut, nuk synohet për pasimin e vërtetës, ose arritja kranjisë së Allahut, po çfarë synohet? Së nuat Mbushi Ose përmbushi e kërkesëve të egos E të nefësit, e të epshit E që pa duqim kjo është më kundërshtim të drej për detme Të qenët Rabi Allahu Gjallat Gjallat Hu Qështje të të dhe që duhet të atëtujmë të, të, të, të nërdozër është Në thamë se Djetarët i kemi yje Djetarët i kemi drit Ata i kemi ndërmjecuas Që për mëstyrë e një kuptojmë drej që farë ka kërkuar nga nj Nonë teatër nuk e kemi qëllim vetëm, nuk i adhurojmë ne. Gasam Muhamedit alayhis sallam nuk adhurojmë. Edhe atë kemi ndërmjetësues mes njerive dhe Allahut, çka do në Zot xhallaluhu. Ndërmjetësim në muslim, jo ndërmjetësim në adhurim. Gasim ndërmjetësim në adhurim nuk ka. Njeriu pa i drejtë i të Allahut xhallaluhu drejt për drejt pa ndërmjetësim. Pasi çka dihet ata dieti kemi sy të këta dhe ne ata duhet indegju, të i ndëgjoj çka të bëjm kur hasim në mos pajtim me synën e aftë. Si duhet mos si në besimtor zakonisht çoq problemet. Dikush sot ban, dikush sot zban, dikush halal, dikush haram. Si mos i në për besa kategori. A kuadë këtu ndonjë me to që mund ta diqim e që mos dalim nga kornizat e edukatës ndaj dietave. Ka semëndon, ky ka qellu, ky ka gabu, ndoshta mund të i lëm pak jo edukative me ta. Po edhe më mor 2 mendime të përmanshme, çfarë është mesatorja jaftë. Në mësh këto komsimet shumë tash më apo. Ja por on i kanë përzier disa pika që kanë bën me neve. Jo më di koni as tani. Nasit ja bëjmë nganër kundëjojm, mos pajtimë eventuale, dikush thot këstu dikush thot atë. Të, të ndërlozo. E para që duhet të, të ke paraqysht nga se do të thash sonte ka shumë pika. Por unë më kalu pak si më shpejt nuk kam mundsi mundon çdo pik, por shpresoj që spa ku të çrçojma çu duhet, derisa përsëritme të mathëlla ku shko nevojë, mund të kthehet prapë se ligjrat ose të pyet pastaj para që nuk ka të çartë. Pikë e parë që duhet të kemë parësish është Kur jemi përbalë mësëpajtimet të djetarëve Nuk lejohet Si kërse ka thënë Khattabi e Ibn Abdullberri e shumë nga djetarët të mdhej Që këtë teme kanë drejtu, kanë thënë Nuk lejohet Që të mirët arësujetim mësëpajtimi djetarëve për të përzit shka ki qëfti Zbankja Absolutisht Jo në në më mësëpajtim e këj bje që s'ka konsenzusë, s'ka unanimitetë Pas skaulani me tatë, tash ne marrim çka na porshotin, nuk bën. Ihtilafi ulemova nuk është argument për të ikur nga argumenti. Mos pajtimi dietor nuk duhet të jetë arsye tim për ta ndjekë leccimet që neva na, na pëlqen. Kjo më pas paradhës, par, kjo është pika e parë. Qase nuk mund të jetë, do thotë mos pajtimi tyra që njeriu pastaj të thotë atçka i pëlqen, atçka çka do. Kjo është pik bazike në katër të temp. Për ballo mos pajtimi tulemo fillimisht nuk japi vetës së drejtën që E po këtëra mos pajtim. Un skaunë limitet të cilën duhet të marr unë komand mendimin e një pediatri. Ja, ngadal. Ngadal. Nuk duhet kështu me të tu mos pajtimën. E dyta, të ndërroz përball çdo mos pajtimi, duhet timit sinqert me Allah xha lart. Sinqerit është shumë rëndësia në afta. Tamson Allahu rrugën pastaj ka më shkuafto. Sinqeriteti nën në kupton që unë e synoj atë që Allahu don. E treta përball mos pajtimit është Doaja, lutja dhe namazin Kur ka më spajtim Nuk din ka me shku Nuk din cili më ndim me e mar Pësa nuk i falj dyre qata Dhe në cegjdi i thush Allah Te edin që unë për e kërkaj Knesin tënde Dhe te të edin që unë e vetë nuk më i me kuptu ato I ka më le matë Dërsa te edin se ata nuk janë një fjale Më udhëza atje ku shme drejta Shukaj pejgamberi s.a.s. Namazin e natas Që këndzrut kulmi i një përullje Vërnëtare Nuk ka nuk ka do po të adhurojmë apo veprojmë vullnetor, s'po flas fardh. Për mëstërit e robë e tregon atë atë kulminacionin e kënaqësisë së afrimit me Allahun xhallahu te ala sikur të namazin në atë sapo. Asor iska i posaçëm, asor iska i veçantë. Në çdo namaz, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë dua duke lutur Allahun xhallahu te ala në formë dëshme. I hdini li mehtu li fefihimin el haqe bi idhnik Azat më udhëza Tja që lejt vërtiz atje ku ka mësë pajtime që ka ndonë me lien të ndë Gëse ti e udhëzan këda në rrugën e drejt Nëse pejgamberi sa zanë namast në të ka kërku kështot E qëfar të imi në? A të nëndër uar Njerët në fillim eshtë Si të hasë mësë pajtime Zdë njerë i kër mëngu Që edhe këta si të pajtimit Dukë e varë fajn të ku lemat A Për atje ku është e mundshme, do të të ketë unanimitet në komos pajtim. Por mshir për njerëzit, dha që gjithmonë të ketë përpjekje të ulemave me arritkën e Allah xhallahu te ala, ka dhënë mundësi që në disa aspekte të ketë mos pajtim. Kjo është normal. Nuk është funi i butës mos pajtimi. Por ti si po pozicionosh? Nostë Allah xhallahu te ala më spërumë këtë mos pajtim në sikur se aji i lidhun me ulemata për me Allah xhallahu te ala. Ku ku kike zëmër? A daj Të regojë Allahu Gjellarë, së zemrë është e këzote Gjellar, Gjellarë Gjellarë ju A ti parol ju dhe lutu dhe kërka për ti që ajme të bozidin këtë aspektat Kjo është e treta Nuk janë, nuk janë kjo është një pikë Ndikusë të punu po lutë, përë po, su mdull, ka dalë Unë e thash pika e parë, pika e dytë, pika e të Se një që, para dy njëri me me kun, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të me argumente me fakte me trajtime nuk mbet të arsyje mos më mos më marr atë mendim. Koksi mendime, koksi raste. Kur kam mos pajtim dhe dietarët e kanë përmend se një prishkaçeve të mos pajtimit olemave është një prishkaçeve, çum të shkoqet pse ata bin mos pajtim. Një prishkaçeve të mos pajtimit të dietarëve dhe xhollarëve është se njëri të pëtyre i ka arrit argumenti tetë sik ka arrit. Dhe kti që sik ka arrit argumenti ka punuar me disa argumente mat përgjithshme, për më shumë e parafrumë ndimin e të argumentit, po s'ka pas dhe për të argument. Ai ka bukur vetën. Ai ka dhën përpjekjen e tij dhe për këtë kohë ka të kallosh problem. Me pa dikush që ka ar argumente, i korr ar hadi, i korr ajeti. Në bazë se ai ka vepruar atar nuk duhet neçë të hamëndemin këtë rast se në cilën anë do të shkojmë kurim tek kryq e dhë. Me primi pasi duhet ta ndërmarrim të dozë është që në këtë rastë nga neer kurrë është po sdiu ne mjedis ku shkoargu ma nuk e di atëra të der lazer këtu mund ta mund ta përdorim atë udhëzimin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dha njëri te ashabëve ti kur e pyeti për bamirsinë dhe mëkaten ku më ditën i punës të mirë në punës mëkat këto janë ato punë që janë të qarta të normali ti ai kish me dhon këto që ka dhënë Allahu dhe pejgamberi çto është Po janë do punçim di më nuk dinëri, a ose vop me bura gjëna me bota. Kamë sku. I tha pejgamberis asem istefti qalbek. Fa vetë zemrën tënde. Ngase bamirsia është ajo që kur e bën njeriu që sodhi pushon zemra, sco pikm dyshë ato. Ndërsa gjyhna është ajo që munduhesh me thonë që mir po s'lë zemra hatave. Bimra nafa. Tvlon ti din mirë ç's'ke bë mirë ato. Ti e bëj mirë shik mendim sart për ti për tash moton. Vetë zemrën tënde dhe zàmr për çka më vjet pra jo për fetva kam jamajt po vetë zàmrën tonë se cilin nga këta dy mendime po flën zàmra më shumë e kuptem tasojë cilin nga këta dy hojallar ose dietar është më i dihesh më i devotshëm, më i sigurt, më i besueshëm e kështu me radhë jo për të gjykuar ata thashë jo ti për më gjykuar ata po për t'ia dhënë vetës tëndë një arsye pse je ku kësajt e nuk je sku në kët anë që për Allah xhallahu të jesh i arsytuar ata Dhe shpesh herë, kjo mund të tinglanë Se një që ka shumë teorike e paprekshme Mirë për, po, jam i bindur Se në qofë se e kemi përdur Sinqeresht, shpesh herë Ka dit, kjo veprim Me në japë rrugën ka me shkua Vete zemrën tonëm të Vete Njërë, pa të pasë rastin Me njërën me debatu Për një qështë saktuar E qëla realisht Simbas shumicës dërmuse të ulemohështë Ndaluarëm tër Mir po ai ke është të gjetë një mendim të një apo dy dietarëve në historinë e islamit se ata kanë qenë sa janë të lejuara ata. Nuk fresh pun, te fundit ai mendimi i ty ne ka dhënë mendimin e vet. Dhe thaq këtu kam mos fajtim dhe dyshë shtë, ky mendim i këtij tha më më më i rehatshëm ata. I thash, "Më trego për veç këtë mendim. Ç'mendim bemer për këtë? Për ç'ti mendime? Sa mendime ti re ke marr për këtë dietarën në jetën tënde? As një atë." A devetë zemrën tonte, pse bashn qit mendim po te zemrat e këy, es të, të kjo, ka flajë zemra për 10 mijë mesile tiran tonte? Pse? Mosum kallzo ti mu. Po japi përgjigj vetësonde me për para po. të njëi gatshëm njerëz Allah me dal përpara. Ti japi vetën përgjigje. Pse po të flan zemra an kët mos pajtim bash të që kë mendim? Es flajë ti zemrat e kë me 10ra, 100ra mire mendimin që kë ka dhon dhe ka prezente, ka argumentuara. Po kurse ke përmandes, kurse ke fol për toa, kurse kë don se ka qjellur këto merë. Pse? Qepsej as bajg këtu, kontestuos bajg, është sqetësuse, bajg, kjo është provokuese. Le m bashrahet ashtu do. Po çepon bëlqen. Ti më thua shumë. Apo mi po çka i thua Allah xhennait se diçka konza. Prandaj merrem atë besueshme, merrem atë sigurtin. Jo ndoshta që ai është më i besueshëm gjithsesi, po s'po ku për mua më i besueshëm atë. Unë nuk dua më të gjiku me këtë askend. Largasoje më domethënë se ky është më i besueshëm se ky. Nuk më në lejon nëmë na më i gjiku por po them në brendinë e vetës tonda. Si mbas teje që kë ndoqët është më i përqufur i ibadet. Në shtë ibadete është arsye që Allah e ka mësuar mëse kë teatri. Kush spothon kush ka lëzu më shok? Duhet ka herë apo? Ndull. Do shtë, do shtë për shembull, kë është më i kujdesshëm disa pun se kë teatri. Dashaqujdesi mund të ketë shkaktar që kë ja më aq shumë mëse kë. Këtu janë sebej por nuk kanë absolute, mund të jenë ndryshueshme, por mund të jetë nga njëra arsye tek Allah xhallahu ora pse kësaj të jua sajta apo? Dhe përmënda, kush ndërmër të 5 hapa dhe ndërmër gjashtin, me linë Allah gjëlle ula shpesh herë, din ka mi hamajta përmë, nuk i shaktojt e i hutia dhe i hamen djese, valla kush e ka, kush e ka mire, kush nuk e ka mire, kush të mërë dhe përmër dhe përmër. Dhe e gjashta të nërdozër që duhet me pasë parasys është, mendimin që e ke marë, mos e konsidera në këtë rast, kur ka mës pajtime, kur ka disa mendime, mos e traj si bindje përfundimtare të prerë, sikur më e pa prej Allahut në Kur'an dhe pejgamberin në Sunet. Komo spaitem. Ti e ke marr këtë mendimin, ti po dukes këtu në rregull, arsyejtat e tua ja pse e ke marr këtë mendim janë ndërtuar në këtë shkaqe. Mendimi është, por nëse dikush mesilin, të të me të njëjtat mënyra, me të njëjtat rrugë ka arritur në përfundimëse mendimi i tet është më i saktë trajtojë besimin, do thotë me zemërzësi dhe pranim se ka mundsi edhe me kurë drejtat. Andaj Imam Shafio Rahimullah Qëfar thonë të në këto raste Që ka Imam Shafio e se ka këtë problem se kur së na se, se ka pas dozën e hamendis së na Ja, ka shumë ma i qartë Ka pas shumë ma këthjellësi në shiku e shmërin e ti për para së so që kemi ni Me gjitha qëfar ka thonë Imam Shafio Rahimullah në këto mesele Ka thonë Mendimi jam në këtë rast është i vërtet ka mundësi me kën gabim Kalon mundësi mendimi i kundështarit tim, jo armikut, po do të sinë të pajtimit në këtë mendim, është i gabuar, por kam mundësi me koni sakt. Armana është i gabuar, më koni saktë, kisha marrën, do të thonjë që është i gabuar, por nuk e përmbylli fjalën gabim, nuk e përmbylli fjalën gjykimin gabim, gatëjse anët, mos më jep as ti mundi që në një rrethon apo në një mundsi të jetë i çnduar aftë. Dhe kjo atë so e relativizon relaxon raport me mos timan, unë kam edhe të përmenë është sakt. Nuk do të thosë është këtu funi. Unë kështu mendoj. Dhe kët nuk e kam dërtuar në Hamedian Time, por jam mundu me ndiej disa sahabë, i kam dërmuar disa, do të thotë, disa hapa i kam dërmuar që në bas tyron mendoj që çka për mua është ajo që flen. Dhe gjithë ato që po flas Tendrozë, nuk ka të nërezër, bëj me fetva. Dikur thotë, nuk po di çfarë fetvae më thonë. Nuk jemi tu fol, nuk jemi duke u drejtuar muftive këtu. E ata kur kanë mashetim tu gëmojnë çka më thonë. Ata e dinë çfarë do të mësinë. Hëllarët e muftilërt të dietarët, ata e din, ka të drejtë ai tim. Unë po flas për mua, për ty, për ne kur na jemi në aktuara, ka du të thotë të saktaura, ka dy tre mendime të hëllarëve dietarëve. Mos me për dur arsyetim, kët mos paitim me ik nga dietarët. Mir po ti kthehemi aty, duke u munduar në këtë mënyrë me të përcaktuar atë që është për neve më e sakt, më e dobishme, më, më e pranuar. Kaç asgjë më tepër aty. Qështë e detrë që duhet të trajtujmë të nërëzër është gjitha këtu që i përmendëm ka të bëjmë me trajtimin të ndaj djetarëve trajtimin të ndaj djetarëve do më mi pyte, mi ndëgjue, mos përjtimi kësë më do gjitha këtu kanë shkaktu, gjitha këtu pika kanë shkaktu dalime mes njerëzatë do në dalime, në jutë të gjithë njerëzë janë të njejtë, janë të barabartë në këtu pika që më flasim, apo? ku do llimas njerëzve. Kto do llim me kam bër që njerëzit janë kategori kategori. Doati përmeni katër kategori kryesore që ti jemi të kujdesshëm, që mos të ndodhë që në ëmërtë edukatës ose çka do të thotë tjetër. Ose do të korrëtuar se edhe dietar të gabojnë të pa gabushur, apo se dikush e ka bër këthe dikush atë të kemi çësit gabuar ndaj dietarëve. Tu janë katër kategori kryesore, grupe kryesore në mes të njerëzve për ballë dietarëve të tyre. Kategoria e parë të dëruazve është ajo që dietariu ka thonë hum rijal wa nahnu rijal. Ata burra në burra, ata njerëz në njerëz. Duke u nis gjithmonë nga e aspekti i gabushmërisë. Ai thot për shembull, a është e vërtetë se unë jam atë pa gabushëm? Po e vërtet është. Apo e pa po atë, e dhunë më i gabushëm. Do thotë Gabimi këto është realisht në nuansa ose në sasi Në në sensë këtu jemi ja për Se kurse, ka thënë imam Alio radiallanu Këllime të hakin uri dhe biha, batil Fjallë e vërtetë është kjo, po nuk synot me, me të e vërteta Synot me të e pëvërteta Nga një e dikush i, i përdori që e fjallë dë vërteta Nuk e synon me të e dë vërtetën Por fatë këtë që mundohet për mes regullave të vërteta Të arrin të e pëvërteta A ne diso një është dojnë mulliru nga djetarët Do të të mështjen mës, mës të Ndo është ta penguar Ta zhvillojnë mendimin ose ose aktivitetin e tynë Më ndonë e basoj Nga bushume, asë nga bujna Që që që të kanë nga bule, ba, që që që të kanë qëlua Dhe fillojnë të ullin Do të të pozitin e djetarët Dukë i bërë të barabart me njështë të rëndamët dhe historikisht grupasjoni më i theksuar dhe më i zëshën i kësaj kategori kanë qenë këvaregjit ato të cilët qënë start e kontestuan e kontestuan referenze sahabeve në, në basë të shkafit në basë të gabimit që ata me duha se kam bërë pse ata e vrana liun përshka këtë gabimit që me duha se kam bërë a po, a në ka gabu po që gabim nuk e ula liu pi çelë sahabe. Jo, ja, gabimi është më më rëndësish sekretë që ka qojë atë. Pastaj, do thotë, për mua vjen më sllasa çfarë mendimi, kish në kështë më rradh. Dhe kështu historikisht. Historikisht, edhe sot, ndoshta, ndoshta nuanca të, të këtij grupi, jo natërsisht, nuanca të këtij grupi të devjuar, patkësisht i shëse, në start këta këto tatun ulë mota. Spaku ata bashkëqort të kësaj kohe, jo të gjitha kohrave, nga se demaskohen pastaj shumë lat. Për shpaku të kësaj kuhe të cilet, nuk ndaj me ndi me të thujnë Djetarët e kësaj kuhe ose janë nën presionë, zguzunë hakon me kalzu Ose janë të shqitur për shteteve, ose gabojnë nuk ka tjetër Kruqenive në kam betë, do të të njerëve rëndon të rëndonë pa dje Në me e marë situatën në kontrol dëndoratë Në ndaj kujdes që mos të betë, do të të fjalla e vërtetë, djetarët gabojnë Nësë tjetë arsye për mirenu djetarët dhe me marë situatë të vendkotronë nga se kja është dëvijem. Ka akësi kategori njerëzish. E dyta është e kunder të e këti ekstremi. Kjo është një ekstrem, isli ka shku në fund të skajshëm. Ekstremi tjetër të të është ata të setë kan, i kanë përzidh, për jo kan përzidh dhe do pëjtyne, jo këtë djetarë, diso i kanë përzidh. Dhe u a kanë dhenë vurnë e shenëtërisë, të pagabu e shmërisë, të atë nuk gab dhe i kanë konsideru thënjët e tyre, fjallët e tyre, i kanë konsidru si kurse argument nga koronë dhe sënjët e pegamërës. Ma dje, ka rast e kur më të shenët e një fjallët e djetarët e tyre, se sa vetë fjallët e pegamërit, a.s.w. Dhe në këtë rast, ka pas kur, nështëta u a kanë lejuar të ndaluarën, u a kanë dhe nështëta u kanë në skane u ju me bëgë këtë obligim, e kështu më radhë, ne e mërtasoj se këta janë njerës që nuk gaboj Dhe i kanë shpal edhe imam e hudhës të mdhaj Dhe nga grupacionit më të theksuar anë këtë e tim janë Rafidat, Shijat E kështë më la kush pasajua ka përngja atyune Tësë letë, realisht i kanë grit në maksimum dison nga imam të tyune Dhe i kanë shpal të pagabushum apta. Djetarët e tonë që ne i të të tëjmë nuk janë të kësaj kategorija E treta, kategori Dhe të tëtë Jënë disa pëj njerët e së vetë Nuk kanë problemë me u apranu djetarëve pozitën që e kanë. Po, ata do të kanë pozitë, janë me vlerë. Mirë po, nuk cëndrujnë shumë stabil në këtë pikë. Pse? Nga se të momenit kërë ndonjë nga djetarët gabën, ose mund të bëndë në një veprim, ndoshta ju të hishëm, përshka këtë kësaj shkelje, do të ata e preashtojnë tërësisht nga i qenë djetarët. Do të nuk din me e pranu si njeri, i cili është më i dishum se ata dhe pritimin e dia, ndërsa nëse ka gabu, e trajtojmë në natyrën njerëzore, jo në natyrën e mëlaqsheve. Atë të ke vuret poshtë të vërtet sa duhet të jet më i kujdesshëm, më i ruajturi. Mir po ndodh, në aspektin e caktuar, ndoshta me thoni fjalë që s'është e hishme, ndodh më usht ndoshta me ty pak, siko ajë këtu mosi, po i ndodh kjo. Nuk duhet të jetë çka kjo që të priuojmë nga dia tjetër e koksi kategoriave. Për shkak të një prvojë mendon një prej ndoshta dietarëve, çoftë edhe ndoshta veprë të caktuar, fjalë të caktuar, çka do të thotë, i kanë shkaktuar vetës një lloj privimi total nga, ajo, kjo është kategori padyshim, më më e afërt vërtetë sa të tjera, mirë, por megjithatë kjo është në në në, në rrezik thashë që ta humb atë që ka kërkuar Allahu xhalleu ala jemi të kujdashmë të asociojmë kategorisë të dietarëve. Dhe e katërta, ata të cilët e konsurojmë se dietarët janë ndërmjetësues të pazaventur, mes njëve dhe asaj që ka kërkuar Allah për neve, ata gabojnë dhe kur gabojnë dhe kur dona na kemi metoda se si më përcaktoj veten, por nuk dalim jashtë atyna. Nuk dalim jashtë atyna. Ne jemi të bindur se vërtetë nuk del jashtë dietarëve. Të thua se janë anuluar dietarët, vallai as as të gjithë sunna çvon atë. Apo tash pa nuk jo më në çu profesorin largasoja atë. Epo s'e kanë qenëlluar dietart. Kusha qe qenëllon? Po as s'druktoart, as s'pustoart, as mjekët, as kush qysh t'i kanë qenëllar pasaj pas tyre. Po kush pa më qenëlluar ti apo? Që ty është e vërteta. Po tash kush qysh që e qenëllon? Që Mi po nuk dal jashtë aty na. Nuk ka mundësi me dal jashtë dietarë kjo vërtet apo? Andaj ne konsiderojm se si kategori janë të paavceshshëm. Drosi individa pastaj mund të marrëm atë, refuzojm në bazë të në argumenteve dhe fakteve që kemi ju në bazë të Asa që të thamë merë dëshireve dhe epsheve dhe kojtëve E kështu mërë allafë Pra ndaj na i dojmë djetarë atan I respektojmë atan I me të bindur sa atan Janë trashtimëtartë e pejgamberve Për me styre në arrim Atë që Allah o gjelënore ka kërkuar për neve Mirë po Si individa pastaj Mund të kemi një qasje Një qasje nështë të më selektive Jo këj selektim të jetë në bastë Epshit dhe kërkimit të lesimit Por të jetë në bastë, kritere vetira çka dison nga këto kriteroni për mandat apo i përmand disa për këto pse ky ai ai i përmand disa për këtyn apo me po si tërësi nuk dalim jashtyna dhe asnjër as gabimi i tyre as mos pajtimi i tyre as azh që vjen nga ata nuk na bën ne veçë ne të arsyetojmë largimin ton prej brej dietarëve ton apo ekzumatorën rozë dëmotra pika të shumta dhe çështjet të shoqë kan të bëjnë me dietarët por mbonojsën nëse në, në, në bazë të pika që përmanda E furojm një hart, me ne që me len Allah xhe ljalallu nuk do t'jahuчим për ballë së kategorip. Po dim si më orientu. Duke filluar nga ajo pika e parë që kam trajtuar në dersën e parë, e duke vazhduar pastaj tek pika që kanë të bëjnë me edukatën për ballëtyra, e pikat e sotshme, të gjitha këto me len Allah xhe ljalallahu na e formon një hart udhërfyse dhe një udhëzues inshallah shpres herë edhe go të gjithë mund të pa gabuar për me disësi me i trejtu këta njerës, këtë, kate, këtë kategori që Zotë Gjelloni ka përgjith që ata ti e në barëcit e emanetit të asaj qela pejgamberi sallallahu aleyhi osallam. Dy pikat e fundit, dhe do të nëmesh, dhe do ka nëm pikat e veta këtu e në fundit, për nuk është uh, ajo që me te e përmbyllim shkurt, dhe të mundona që mos me e zgjata të dy pika, mirë po janë të dëmësdashme. E para është të nërlozër, و kam sik kade ne desn e kaluam. Respekti i on, edukata jone per banje rres dijes nuk esh per shkak te tyre. Se ju nu lemove ata juna se fur kosh etas shturt ju pak nuk ju duhet u lemo kjat. As nje dietar nuk dietar i mirfyll po flas. Dietori i cili esh indricuar me diete shëndosh. Njeri i dijes i cili me vetëdin e din çka Çikardh for emaneti bard asnjera ai nuk kërkon favore për njerëzve. Do të thotë nuk kërkon favore për njerëzve. Favoraçi u vi im për njerëz dhe respekti është çështje njerëzve, por ata nuk e kërkojnë diën për shkak të favoreve. Dhe sim dhe dhe, dhe ajo, ajo simboli i tyre këtu është ajo që ka thënë pejgamberi më herët. La nuridumkum jazaan wala shukura. Ne nuk kërkojmë për ju as problem e, e as falemë mirnjohje. As në dietar nuk pran mirnjohje dhe falemë nuk pritet. Në kuptimin të asaj që në çështën e një nuk e fundroidh, ai thotë ku ne peloj më diën se s'paska erë pseoj, po për kopin e çike që po punoj apo. Nuk thon s'ka kështu ato. Nga sa i diën e ka përit Allahut, në shpërdorja e diës së prit Allah gjatë leullave. Ne duam të them që mos të mendojmë se ne i bëjmë favor dietarve ose ulemovës ose xhallarë, çu nasi më mirë me ta. Se na mos me i këqyra ata, mos mosin, mirë me ta ata, jesim begi keqë. Ta është do të shumë se kush jetë keqë. A djetarët, apo na që imi dvarën për ty në avta. Pra ndaj, të nërëlozër, që ka ndod me njerëzit në qofë se nuk imi të kujdeshën për balë djetarët? Që ka ndod ato? Që ka ndod që se njerëzit nuk dinë mosin me njerëzit djesë? Që ka ndod? Që ka ndod që se njerëzit nuk? i respektujet dhe nuk uajepim pozitën si duhet i rrëzit, që ka ndodhë me njerës? që e që ka ndodhë? i përmëni 5 pika kërësora e para është njerësit e humbin modelin e që ose uleman nuk kënë model ku shumë modeli allaut? model edhe i djes, model edhe i praktikës model edhe i adhurimin, model edhe i shumë njërave, i moralit, i edukatos këta e në modelin andaj njerësht e humbin modelin E kërëvume njërë modeli që kanë duhet, atërë u prinë njërëzve edhe u prezentuat njërëzve model kush njërështë ignorantëm të. Për. Dhe zakonisht, zakonisht, ku do që, qëfar do loj, qëfar do loj rëthane situata, ku do qof që, luftuat njërështë e dies, apo tentuat që të largohet nga kontakti me njërës, sunimi është që mos tjenë model, mos tjenë shembul, që letë të manipulohet me njerëzë pasaj duke u ofruar modele letë të manipulohet, letë të manipulohet, apo në formët të saktuarat që realisht nuk u bënd dobi njerëzve asë shqoqërisat. Dëmi i dytë që u vijë njerëzve nga refuzimi tërkësa i qecik, apo nuk do mënë më këtë me refuzohet. Këtu dëme në vinë ose komplet, ose me përqindja. E nga që kanë varët kjo nga për qinde që kemi në raport me djetarët, që sa atë kemi në regull i minimizuim këto komplet, ma di evitohen atë tjeni defekt filla më shfaqt i dëm këto shkanë një proporcionala e dyta të nërëzës që ndodhë është kaosi edhe përqara mes njerëzve kur njerëz nuk e vesin kërkan, nuk kanë kërme vet ignoranti kanë për para, që kanë ndodhë kaos Kaos me kaos në ide, kaos në format, kaos në raporte, për çara më shnjerzve. Andaj kur njerëzit nuk kanë udhëheqës, kaosi është ajo që kemi drejtuar pun. Normalë, kian çdo aspekt. Andaj kaos është për çara. E treta, fanatizmi, po gjithashtu është ajo që sot njihet si ekstremizëm. Dhe veprime të dhunshme dhe, dhe dhe veprime arrogante dhe ve, veprime të dëmshme për njerëzimin apo nga kush vin? Nga mungesa e diëtorëve. Nga mungesa e atyve na ton. Çfarë thon diëtorët më herët? Çfarë thon diëtorët më herët? A ftuan diëtorët që njerëzit të barricatohen branda mendimet ulemave apo i mësuan njerëz që përmes mendimeve të diëtorëve të bashkohen e duhen? Çka ka çka na ka mësuar diëtorët? Imam Ebu Hanifa Rahimullah, a në mësoj që ne të barikadoemi dhe t'jemi fanatik këtë mendime për balën në mëndime t'jera? Ose imam Shafiu e a barikat? Apo këtë e bënën i njëran të pasyre dhe së ulemat janë të pasrën nga kjo? Qëka në mësu ulemat? Në mësu që duemi të bashkuemi. Në mësu anë që të themi sa, unë se, unë mëndoj se këjë mendim është i sakë komën që mi koni gabuar. Kështu në mësu anë ta? Kështu në më Ndërsa sarë njërët janë shmonë me një të ulemove, kanë dalë, fatë kjetësisht, pjellat të ndryshme që i kanë botë dëmë kjumete dhe kësa e feje vajtë dhe mjështë apëton. Të ndryshme, të lojlojshme, në format të ndryshme, që fatë kjetësisht, nështë, nështë, nështë me përqinje shumë pëtë madhe e kanë dëmtu këtë fejnë, se gjdo kusht tjetër që kanë dëmtu për një mëme e dëmtu këtë fejnë apëton dhe imazhin e pejgamberis solem moshum te tith te kan yllos saso doasto te tire qe kan pas projekt me yllos prandaj largimi nga dietara te ganes te dijes sill fanatizm sill arroganc sill dhun sill ekstremizm te gjitha ato qe tan te defrotekcia sillen per kete prandaj shikojm te gjitha ato veprime sot per shkaqet qe bnen emrit islamit s ko qe jan te dhundsme qe jan shkatrruse kso merat cilin nga djetarit i ka, ka përkron, s'ka, nuk gjon, nuk gjen, nuk ka. E pse këta njerë zhinon të i këtë shkall, nga se i ka energu djetarit nga agenda, pasaj s'kam pas mundësi me pas të të përfundin përvecë, fanatizmit, barikadimit, mëra mendime dhe tyre, edhe shkatrimit dhe aroganët, së së Allah nërguet. Pra. Gjithashtut, për dëmëve që si e ndërgimi për ulimovë, është të ndërlozër devjimin nga e vërteta dhe Ajo që është më rrezikshme dhe më e keqja se çdo faktor është për hapet për hapet të thënurit për Allahun pa dijet. A koma më keq. Kush flet për Allahun me dije? Dietorët. Kur ata s'dëgjojnë, njerëzit ka thonë, ka thonë Zotin kuran kështu, në sajt ka thonë kështu. A ka sherr më i keq për njerëz se më folën emrin të Allahut diçka që s'ka thënë Allahu? A ko sher më kaq pandersë me fol njerëz në emër të pejgamberit Ali se maqë s'ka thonaj, po në emër së njëtë më fol, e ky sher i kaplon njerëz kur ku ata nuk janë të ndëgjuar me rregullat e dietarë. Po për mosta po për mosta më, përmbyll për kët ligjërat, do thotë përballë së kategorisë të ndëgjuar me këto pika të zymta të kçija, kanë kanë preferuar që pika afund të jetë fryta të dobi çne i i virëlim në çoftë yemi si duhet në raport me këtë kategorija tërë. E para është të nërëzër se ne, në qofë se si jemi korekt, në qofë se ne jemi të edukuar, jemi të sjellë shumë si duhet përbolë sëj kategorija, me gjitha ato kuptime që i si ka të rrimë të tani, fryti i parë, dhe maj mirë që e rrimë është, ne e kënë angua allon dhe pejgamber në sotë salam tërë. Kusht në ka mësu me i doshtë ta njerës? Kusht në ka mësu me i respektu njerës Allah në shumë ajete, po edhe pejgamberi së sëllëm, anë nuk tha, el ulema, warethetul embia. Trashkimtarët e pejgamberme janë këta, anë i kushtë dhe me respektu trashegimin e pejgamberi së sëllëm, i respektojnë barës e kësoj trashegimije, djetarët e kësoj trashegimije. E dyta që e arrimë të nërëzër është se, kur respektuon djetarët, qëfar fyti marrën të për kësoj të jatërëm? Të në Pas djetarëve, ka kërkuas të dies dhe njështë rëndëmët. Apo, ka djetarë, kërkuas të dies, halasën bohë në të kategorisë të djetarë dhe ka qëfarë, ka njështë rëndëmët. Djetarët tash janë, jashta kësoj dobia, ta i kanë tira atë mesele që du të ta me i ditavë. Në qofë se jemi të kujdesin përbollë djetarëve, respektohen, u jepët pozita, kjo je për mundësi që kërkustë e djesë të prëfitujnë maksimalisht për ty në, për, kësës kam presione, skam kufizime, apo, gjithashtu do të, të, të qasja ndaj ty në është e letë, ekstrumeratë, dhe motivohen njështë me shkullu për për ty në, ndësua njështë e rëndam të ndërnozër, kur, në që se i rëspektuin djetarët dhe, pa dyshem, kanë qasje korekte për baltyre, ata i mundësujnë vedhët së ty në, që ta marrën atë djetë shëndosh e cila është dritë për ta duke shpëtuar nga e rësiret e njërënësë a është dobi e mëneke për ta? Dhe gjithashtë do të nërgazër korëshojnë gjenatë ereja në zënës të dijes ata që ka fundu me kërkudija shojnë se si kjo shërështëni i respekton njerës të dijes ata motivuan me kërkudija nga sa ta te ke fundin ajë kërështiri ka mundësi me nështëta njët E po komundsi pak. E nis për Allah po, thotë edhe qora. Çu japuon njerëz mas mas njerëz ditës. Thërrai ngoje evra, po, është i famstimulimi. Po kur e shkuan që 20 ditës po privohen, do ta poluftohen, apo apo e kushturojnë, po dje po po, po u dha kë rrugë shtira ato. Kom çe po po uchit kanë krye kë. Përfitues larguan njerëz, dekurajojnë njerëz me kërku dia, dekurajojnë njerëz me boj dia si duhet kushtojse. Kush po i ngon Allah? Kush? Ata që për shembull Tundrozar Shuisa, edhe në këtë ndërsa temperatura, edhe këtë rrethana, qyre njerëz që vijnë me godijen, a nuk stimulon për dia? Ju jeni shkaktar të kësaj ato. Ardja juve në këto ato, besoj tek Allahu xhallahu ala se është një, është një stimuluar dhe inkurajim për çdo qenë që dëm me kërku këtë e pose, ka dia me pasë, ka njerëz që ngojnë. Ka respekt këtu ende për ata që msojnë dia këtu. Po më vonë më bësh më kon vjen dikush imunot 1 e 2 apo atë 1 e 2 Çka po sheti kurti më po ngon afta, mbad javë kë. Lëp di sa duash, shko po në huaj, shko po në këto. Njerëz ngon në laikan punë të vetë, aksimrata po. Largimi nga diktatorët dekurajon gjeneratëshme që të vazhdojnë këtë rrugë të kërkimit të dijes afta. Prandaj kush hup? Po na hupem vëllah, na hupem. S'a so, tha që kançu, ata mundon me kryt vetën, jomër Allahu shpirtin e shkojn afta. Po na më po momentin të err çka bëhet me neve mës vet pas ta afta. Përëndaj, rëspekt në e djetarë të nërëzën nuk është tashë, në kek të pika që i cikam, edhe disa tira që i kam dhe rinë fund, nuk janë të ndëllidhura me, nuk janë të ndëllidhura të nërëzën me vetë djetarën, po janë të ndëllidhura me, me neve, neve në bujnë, do bia përten. Tëtëra, të nërëzër do bia është se rëspekt në e djetarëve, edukata në e tyre, mirësilja jonë në e tyre, si duhet, ulemat bashkojt kur nuk janë dietarë shkaktor për, për qarjje ata mund të jetë mospajtimet mirë po mospajtimi dietarëve kur s'ka prodhu për qarjje për qani ka prodhu keq por durimi mospajtimet jo mospajtimet ngjase çfarë respekti ka pas ulemat mes vetëve çfarë respekti ka pas të dërnuar imam shafiu rahimullahu ede se ka me dhënë vetë sikur se imam maliku rahimullahu 14 betënjora me dhebi imam Ebu Hanifës Pas e me dhebi imam Malikot Me dhebi imam Shafio Dhe me dhebi imam Ahmed Rahimullah Rahimahumullah o gjemihan Allah o gjithëta im shroft e ish për bleft Gjithëta kan me dheb dhe, Në kuptim të asaj kan, kan shkoll Dhe kan pasuës gjenat për zinrate Imam Shafio Rahimullah Në disa fazat saktuar tës Kam su të imam Malikot Rahimullah Hadith Thot në vikë e turb me këqyrë në fëtyr Nga resmete që kështë apëtën Imam Shafiu për ima Maliku, Rahimullah, pëtër Dhe kemë vike turp të me e këqiu të në kitë njëri, Allah, pëtër Nga respekti Nga se do tëtë Këta në kamësus që shmu dosh në zveti, Allah, pëtër Këta në kamësus që shmu dosh në zveti, pëtër Imam Eluzaj, Rahimullah, kështë e mësëpajtime e Bu Hanifu, Rahimullah Mësëpajtime të fikut, nërmala, pëtër Mirë për kurupit për i Bu Hanifu, Rahimullah, pëtër Imamën Euzaj tha për Ebu Hanifu Rahimullah Se të gjithë na jemi të nvarun nga dhije ti, subhanallah apten. Në më smekon a i këshumë sena si këshumë arvesh Imamën Euzaj, a i është bashkohanik i ti një nivellit nuk është gjemati ti asë me i zinë Imamën Euzaj është imami madh i kohës Andaj djetar në kam të mundash me zveti Asë një herë nuk, nuk kam mundësi Pasë në rënda preashtu se, së po flasë për tja është zakanshmet Edhe kur kam mësfajtime degintim ana gjurmë pasbotimit të më e tyre që mos të prodhojnë kokqari ose shp... ose ose për çarem mes të njerëzve. Andaj të të të rreshtuarit krah dietarëve dhe çdo ul pranë tyre dhe respektin e tyre, dhe të ndëgjuar e porosive tyre na sill bashkim dhe unitet, edhe në familje, edhe në fshini, edhe në shoqëri të çdo qoftë. Me ngut dietarët rallëher vjen te shkatrimi i familjeve, s'vjen gott kur te te shkurozimi, te ndarja <coughs> më ngut djetarët kur njerës asë nuk gërvish në Allah ju më rrëj me zvetja ju më stëm më vra më ndëgju që është duhet njerës e dijes ndër njerës përfitojnë në unitet e ndëshuri e respekt këtu janë frytet më dore që i duhet një qëta e katërta nga frytet e respekt në djetarëve dhe ndëgjime t'yre është se të ndërëzër të reshtuarit Krah djetarëve Të ndëgjuar të emendime t'yre është është mbrojci Më i mirë Për balë të gjitha stuhive dhe spërove të kësaj botë të. Ku është Përshamu në kone pejgamerit Alehi Sratosa Kur kështë të telashem edhe problemet Kur kështë të sahabet Të pejgamerës sa? Këtë është nga mësën, këtë nga kalëzën Rahat jema Andaj, kur ka djetarë Kër qarkullojnë mes njerëzë si mësimet e djetarëve Me lejnë Allah, nuk ka stuhi E sila ka mënësi mëna turbullu ose mëna lëkun nga rruga dhe të vë Ata në mësën ka me shkuahë A, kur nuk janë ata ose nuk dëgjonë Jo stuhi, e forë të stuhia Një puhije vogël Dhe mëna lëkun dhe njënë bagi si keqem të Andaj, ata janë pas Allahot isprova, Në brojqën e sprova, në telashë, në të razina Ata janë vëndëkthimi jonë dhe shpella ku na duhet të kthehemi për tu mbrojtur nga çdo rrezik i kësaj bote. Dhe e fundi që më të duam e përmbyll nga frytet madhore dhe nga nga nga rezultate pozitive të kësaj teme nëse kupton mirë të ndrojë është se e adhurojm Allahun me bindje dhe shoqërcie aftë. A ka thonë çështot me argument ta ka shpjeguar favori së Allahut dhe se ki golase po çuna pëbuim këtuun po kush që dimë Allah e, këna, e ka skok këtu kush e di Djetarët me dje t'i largujnë hamendjet Djetarët me dje t'i largujnë vëzveset Nga se vëzvesa vjen si pasoj e eh? I një ramsës Ndërso dje dë banë vëzveset Hamendje vje si pasoj e eh? mungesë e bindjes Ndërso dje si e bindjen Andë e adronë Allah në gjëllë vola lërë shumë Rahat, me knasi, me qëtsi, me preje, me siguri, me garansë Se je ke qilu, se je ke mirë Për shka kësa Gjithta këtu i ke marr pe kujt? Kusht këtë hap këtë garancë? Çfarë ushtencë ka siguri? Dija. E burimi dijes janë dhe barsi dijes janë kjo kategorinë ne po flasim për ta. Allahu xhallahu na boft kërkues të dijes. Ne na boft të atit që janë pranë njerëzve të dijes. Dalloha ndriçojë gjithmonë me dije e çdo nga mundson ta dim atë që është Allah i njohur me të dhe të larguojemi nga aq që Allah është i dhuar për saj. Zoti ju shpreh për mëndjen e për sabrin. ما كاش بروفه شخص من دين تاكمناشم صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا